פרק <תק> י. נקטה <תק> נפשי בחיי, אעזבה עלי שיחי, אדברה במר נפשי. אומר אל אלוהה, אל תרשיעני, על מה תריבני. הטוב לך, כי תעשוק, כי תמאס יגיע ועל עצת רשעים הופעתה. העיני בשר לך, אם כראות אנוש תראה, אך ימי אנוש ימיך, אם שנותיך, כי תבקש לעווני, ולחטאתי תדרוש. על דעתך, כי לא ארשה, ואין מידך מציל. ידיך יצבוני ויעשוני, יחד סביב, ותבלעיני. זכור נא, כי כחומר עשיתני, ואל עפר תשיבני. הלוא כחלב תתיחני, וכגבינה תקפיאני. אור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחכני. חיים וחסד עשית עמדי, ופקודתך שמרה רוחי. באלה צפנת בלבביך. ידעתי כי זאת עמך. אם חטאתי, ושמרתני, ומעווני לא תנקני. אם רשעתי, עלילי לי, וצדקתי, לא אשא ראשי, שיבה קלון ורעה עוניי. ויגאה, כשחל תצודני, ותשוב, תתפלא בי, תחדש עדיך נגדי, ותרב כעסך עימדי, חליפות וצבא עימי. ולמה מרחם הוצאתני, אגבה ועין לא תראני, כאשר לא הייתי אהיה, מבטן לקבר ובל. הלוא מעט ימי, וחדל, ושית ממני, ואבליגה מעט. בטרם אלך ולא אשוב, אל ארץ חושך וצל מוות, ארץ עיפתה כמו אופל, צל מוות ולא סדרים, וטופה כמו אופל.